Kada nas hodi ovaj 200-ki ovaj, namaz, jer ima što ima 100 godi? ja ne znam da ima dostupki namaz, ja da ima jedan namaz. Kakao dostupki? Svi isto neklanamo. Kako? Mi neklanamo isto. Klanjam, ko je rekao da ne klanjamo? Klanjam. Svi klanjamo, to je sa mamama, svi klanjaju isto, nema razlike nikakve. Jer šta je namaz? Namaz se klanja iftitahi tekbir, se zove iftitahi tekbir, početak namaza. Selam je pređidan i namazan. Sve ostalo je ono gratis. <laughs> neko hoće malo više, neko malo manje. To ne moram nikom zabranti, razumijete? Realno. Ali ako gledamo na taj neki red koji kod nas postavljeni i neki sistem koji smo mi primijenili u životu, to je ovo. I sad teško je to nama svaki razumijete, razumijete? A to smo naučili na ovaj sistem, a to je to skontura koji su...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 Po pravilu farci za klanjenju u džami, sve ostalo treba što više kod kuća, ali i sam kaže kažel, nemojte svoje kuće pretvarati u kabore, klanjajte u njima, imate ljudi sve u džami od i sunete, i sun sunete, i te raviju, i kod kuće ništa ne klanja, a kod kuće treba klanjati moja više nego u džami, je da se farci odbavaju, možete i suneti, nije problem nikakav, ali kod će treba što više još i baneta čiviti. I ono bi bilo bolje, naravno, za jedan rijek da bude ono da što manje smeto jedi drugima, jer to preporučujem uvijek. Ne treba uvijek oni koji su u džami, ako ne bi na isti način to radi, neka bar usmjere svoje svoju padnju do kraja namaza kako i ostane narod. Da ne idu preko vrata o drugima, to je vrlo opasno da to ljude naravno ne To treba izbjegavati, ali ono, kažem, ono u osnovi namaz je ispravo ako ljudi padljaju, do doselano. postalo ono što ima zikret to na neki način popravlja naš namaz. To je neka vrsta na temimata, paradikali, to jest nešto što, što nam dobro duđi za naš namaz, ali onaj ko je bio na hađu. Vidim ste kako ljudi hladio. I niko niko mi ne smijeta. Što nam smijeta ovdje? To mene čudi, ja na hađu vidio crmce, pjelce, pakstance, britance, šije, sunije, one, pa on, ona je klajna, ona je, ona je, ona je, ona je, ona je šija, stavio, on, po se tamo vrti, ona i tamo, ono, razumijete, u meni tu ništa, to ništa, nesmijem to slo. Svoje ne klanjaju. Jer šta je ovdje u pitanju? Mi klanjamo Allahom, ne klanjamo drugome. Nemojte da e, drugi to radi, nemojte gleda što drugi rade. Mi radimo kako možemo. Ako čovjek pogrešno to radi, on treba da go pozori neko naše ubleme ili tako pogrešno radio. A sve ono što je dozbiljnirali, je da lisa vam klanjao tako, jer smo mi klanjali, joj hvala vam, I nemojte na, na ove forme onaj, razumijete, da da džama gubimo vrijeme, jer nema, nema potrebe. Mi klanjamo jednom Allah'u i onaj ko dođe u džami, on je bolji od ono koji nije došao u džami za nje. Jer njega više voli nego bilo koga drugog. Koga dođe? Ne klanja kad god Samo je ki isprav. Ne može na ispravno padniti. ako je isprav, pa padne i na, na leđa Allah'u, kane ja radi, pa udari, zatika u dole, pa dobar je čovjek, bo vi što se Allah održi. Ono ne je dobar. Ali jedno što vam je obrži, To treba, ali ako je iskren, nemojte, nemojte, nemojte jer, jer ti vidiš ovih ovaj momci i mi koji dolazimo u žanu je svijet i ne je stariji ljudi nikad ne dolaze i se plaća, on dolazi da je Allah i mi dolazimo svi da je i nemojte tu sad, kad dolađemo vidite, nije problem onaj čovjek tamo koji u kafani, koji pije, koji ženu bije, on nije problem, problem onaj što dolazi u ženu. Ja sam bio isto za vrijeme rata, ali ono problem bilo gdje kod bude, mene kao odrgasa zovu, ajde, to se, suko bi stari i mlađi, ja njima kažem ja dolazi u jedan ja naš grad, Tamo, predjume na Mars. Mo no to dio voi momci to se krle po kafićima, pivo se piju. Ja odlučio tamo oni meni kažu, evo ja vidi ovdje u našem džamiju, šta u džamiji, Bože. Umjesto vidi džamiju, redite po kafanama te mladiće, idite u džamiju, vi se svađate u džamiji. Nema braće to. Jedinstvo je jedna svejedno je, jedinstvo je onaj faš. A ove stvari su sune to lako neke male, ne mojte doktora sada mi razbijo jedinstvo svoje. Razumijete, onaj ko razvija dištu bolju ga ne dođe u džami, onaj ko dođe, lijepa je, stav misliš kad bi svebala bile kruške u tvojoj bašti, pa poželiš nekad i jabuku, pa nekad da ti je i dugi, ona lijepo miriše žluti, fila, nemojte da sve ono uvijek isto, zato kažem, malo mi do isto, nek malo bude i šarenula, nemojte daje. Budi tako najde što sadona to imaš malo jabuke i kruške jedno u mene ja posade neki 16 oni one davni voćke kako je lijepo pa malo juna jedna da samo jabuke jedno dosta da imam i šljevu ima malo i ono znaš kako je lijepo pa nek malo a pa, nije isti i miris nije isti ukus i tako dalje ali su one sve voćke i sve dobre voćke <laughs> tako io ono, slavimo mi Allahov rođendan I zato kažem, neskirajte ne se mi, onaj ko bude radio neki problem, on će jednog dana shvatiti. A ne smemo mi biti ti koji će te ljude znamjeti, izgovoriti, bilo stari, mlađi, mlađi, stari, nije bitno, ja sad ne podržavam jednu stranu, u smisku ono da kažem, oni su u pravu. Svi smo mi u pravu, smo došli, onaj Allahu da, da padnemo na stežu. Sad ali se neko učio na drugi način, na drugi način a tu smo mi, pogotovo imani koji su tu, da pomalo usmjeravaju, hvala Bogu, da ne dozvoljavaju, da se fitne pravi u džavi, to je nas zadatak. I naravno, ako neko je malo boljačije, nemojmo odmah praviti problem, jer gledajte onaj, mnogi stvari, nekako, recimo, pogledajte kod mene, ja sam bio iman nekad, i stvarno znao sam da treba panjati par džavi kad se uđe u džavi. I ja sam ubije panjio, nisam u vima, oči o tome govorio. Da ne mi napravio gospodinu, niko ne panja prihod, dođu, čekaju, sljedu i čekaju, čekaju Ja dođe klanja, dva reka, te jetu nešta. I priđe jedan čovjek karefendija, ti stano, kaže ono pređu, klanja, dva reka, to je od sunneta. Ali se vam rekao, nemojte sjedat, ne klanjate. Dva rekao, pa ja to obavim od sunneta. Koli, mogu li javati? Možeš to, nemože čovjek. Poče je ino da klanja. Kad onda postoje, javi se treći čovjek karefendija, u vnogadu ljica nešto klanja, pa rekao, to, drav, to je te jetu nešta, te je to zdrav pravi, to je podravo. Isto naš selam, tu je naš Selam džanije, dva rekaeta, prineš se I onaj, dođe i on. I nakon brnu dana u mene sad dve moja te planju tijeti u mene. Dakle, nije problem, nekom će smetati u početku što ja planjam na neko drugi. Ali ovdje je vrlo bitno, braću najdražno, kod nas, argumenti. U islamu nijemo ono što ti tako ne. Nebo imate ti delim za to? Ako mi imamo delijen za to, onda trebamo da kažemo, eh, ima argument, evo takav, na temelju kurana, islami, to tu smo. Ako nemamo, hajde onda mi da malo mijenjamo sebe, a oni koji to rade pogrešno da mijenjamo njih. Ali šta je bitno za muslimana, jer najbitnije je burhane kojim kuntom zadi ti. Allah kaže dajte argument ako istinu govorite. E sad mi kažemo ovo istravo, daje argument. Je li ovak istravo, daje argument. I ako imaš te argumente, jedni drugi, znači nije promenik, on je jedni drugi. Ako ovaj nema, onda on je družan da Jer kod nas je istina bitnija nego mi sami razumijete. Mi se povinjamo istinu, a ne istina nama. E tako treba raditi, kao kod nas, oni konkursi što se namještaju prema nama, da mi dođemo. A treba konkurs napraviti se mi prema konkursu, jel tako, ponav, a ne konkurs, prema nama se napravi. Tako i ovo, nemojte u džematu reći, mi smo pravo, treba to da imamo crno pa bjelo, da to, ako je to skladno, istina i pravo, onda ovi su duži da se povinju. Svaki vjernik je dužan, čim čuje ono što nije u vjeru, tako što so sad radili čiji vide da nije uvijek, odmah se popravi. I no, on ne trabi sramota? Nikako. I ja što iskažem, mene su ulje tendere su u pozdori, ja se fino zahvaliti i reći, je treba nagravi. Samo ono lijepo da blago čovjeku kaže, da ne treba praviti suku, nego treba evo, kad fil završi namaz, vi i stari i mladiji, hajmo na kahupada, malo sjedimo da kažemo djecom, eto vidite, počele ovako, da vidimo kako to ide slova, ako je to dobro, da im je nešto od toga. A vi, ako ni niste, hajde vi ovom, Zanama, vidiš, otkad mi to tako radimo. Razumijem? Jer šta je ovdje cilj, ako on tebi brat koji dolazi i hlanje, to ti je brat, automatski on je, kako bi rekao, nosioć dostojanstva koji Allah od nas traži, kako imao mi dobri majke, da je bolje proštiti čavu, nego jednog, jednog srce vjernika poremeciti. Sad nekome, da ti je srce poremeciti, ono tugu je zbog tebe vrlo opasno. Znači, Moramo naš našli da budemo finiji u teme, da budemo fleksibilniji, evo drugima opraštamo, evo drugima, razumijete, ona i čak i ako nije u redu da malo gledamo potretok, ne dođe on do istine, dođe do istine. Jer u nas je bilo veliki sukov u početku, da ja znamo u vratu, pa nadalje. Evo, hvala, Bog te se smiru, nemojte ponovo sad to izgrađivati, nego da vidimo šta možemo zajednički doprinijeti i nemojte sad gledati ako nekog malo gledače.